МПД. Мур провадить далі. Юний Понто накинувся на мій найновіший рукопис, що лежав біля мене. Загарбав його в зуби і, не давши мені отямитись, стрімголов шкурнув з кімнати. Біжучи, він зловтішно сміявся. І вже саме це могло навести мене на здогад що спонукав його на цей лихий вчинок не лише молодечий потяг до пустощів, а й щось інше. Скоро я все зрозумів. Через кілька днів до мого господаря зайшов чоловік, у якого служив юний Понто. Згодом я довідався, що це був пан Лотаріо, професор естетики в Зігарцвайлерській гімназії. Привітавшись, як звичайно, він оглянувся по кімнаті і, побачивши мене, сказав, чи не були б ви такі ласкаві, любий майстре, випровадити з кімнати цього шельму? Навіщо? спитав господар. Ви завжди любили котів, а надто мого пестунчика, делікатного, кмітливого мура? Так, глузливо засміявся гість, так, справді, делікатного і кмітливого. Але зробіть мені таку послугу, майстре, випроводіть цього пестунчика, бо я хочу поговорити з вами про такі речі, яких він нізащо не повинен чути. Хто? вигукнув господар, витріщивши на нього очі. Та ваш кіт, відповів той. «Будь ласка, не питайте більше нічого, а зробіть те, що я вас прошу». «Ти годь. мовив господар, відчиняючи двері, щоб випустити мене. Я слухняно пішов на його поклик та потім непомітно прошмигнув назад і сховався на спідній полиці книжкової шафи так, що міг книжком оглядати всю кімнату і чути кожне слово. А тепер мовив господар, сівши навпроти свого гостя. А тепер я все ж таки хотів би довідатись, що за таємницю ви маєте мені відкрити, і чому мій чесний кіт Мур не повинен її знати. «Скажіть мені, – почав гість задумливо і дуже врочисто, – скажіть мені спершу, любий майстре, як ви ставитесь до тієї засади, що... З кожної фізично здорової дитини, незалежно від її природної обдарованості, талантів і геніальності, можна за короткий час, завдяки ретельному вихованню, особливо в ранньому віці, зробити світоча науки і мистецтва.